Lauda omului Autor Nikita Stănescu Din punctul de vedere al copacilor soarele-i o dungă de căldură oamenii o emoție copleșitoare ei sunt niște fructe plimbătoare ale unui pom cu mult mai mare din punctul de vedere al pietrelor soarele-i o piatră căzătoare Oamenii sunt o lină a păsare, sunt mișcare adăugată la mișcare și lumina ciozărești din soare. Din punctul de vedere al aerului, soarele e un aer plin de păsări, aripă în aripă zbătând. Oamenii sunt păsări nemai întâlnite cu aripile. Crescute înăuntru, care bat, plutind, planând, într-un aer mai curat, care e gândul. Lectura maia Martin